Вона вже переросла розміри тенісної кульки, і полковник зрозумів, що це не яйцеписанка, а щось значно огрядніше. За деякий час крапка виросла до розмірів планети. Він пам'ятав її ще зі шкільного підручника. Ця планета називалася Земля. Він сам жив на цій планеті, але повернення на рідну планету не радувало полковника. Повітря опалювало шкіру руки і обличчя. «Це через швидкість», – збагнув Вітольд Дюхимович. «Через космічну швидкість згоряють супутники, входять у щільні шари атмосфери». І він із жахом уявив собі, як відтертя об його шкіру спалахує повітря довкола. І він, увійшовши до щільних шарів атмосфери, вже ніколи з них не вийде. І ось він побачив ці щільні шари, хоча на вигляд вони не були аж такими щільними. Радше скидалися на напіврозору хмаристу сферу, що огортала його землю. Швидкість наростала. Щільні шари наближалися, і від страху згоріти в цих шарах полковник Тараненко заплющив очі. Він летів із заплющеними очима, доки раптом не відчув, як його тіло пробило якусь оболонку зі звуком схожим на тріск порваного паперу або поліетиленового пакета. Полковник розплющив очі і поглянув назад. Летів він зараз уперед ногами. Щільні шари атмосфери з ще помітною діркою, яку пробило його тіло, лишилися позаду. Внизу лежала земля. Зранку я збудився останнім. Петро стояв трошки віддалік із картою-схемою в руці. Час від часу він крутив головою, вишукуючи, певно, позначений на карті орієнтир. Поруч потріскувало багаття, на якому кип'ятилася остання порція води. Відчуття бадьорості прокинулося в мені. Щойно подумалося, сьогоднішній день може стати вирішальним. Адже ми вже були на місці».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 І хоча хвилеподібна нерівність місцевості приховувала від мого погляду інші деталі укріплення, вже теоретично знайомі з карти схеми, я знав, що все це десь поруч. Настільки поруч, наскільки може опинитися дружина під час першої шлюбної ночі. Незабаром ми присіли біля вогнища з піалами в руках. Навіть у зазвичай смутно задумливої галі в очах прочитувалася діловита зосередженість – Після сніданку Петро розклав на піску карту-схему Новопетрівського укріплення і покликав мене. «Дивино», – сказав він, – «тут ми мусимо якось масштаб вирахувати». «Ну, це просто. Візьмемо одну відстань, поміряємо на карті в сантиметрах, а тут кроками в метрах і поділимо метри на сантиметри. Ось і масштаб вийде». Петро подумав і кивнув. «Тільки знаєш, що?» – додав він. Тут на карті дві криниці. Добре, що не більше. Ну, гаразд, ти вирахуй масштаб, а я на пороздивляюся. Залишився я наодинці з картою. Теж роззирнувся на всі біч. Вирішив порахувати відстань від артилерійської батареї до залишків фундаменту казарми. Поки сидів на теплому піску, схилившись над картою, почув за спиною м'які, сипкі кроки. Озирнувся. До мене підійшла гуля, присіла поруч. «Як ти гадаєш, скільки тут сантиметрів?» – запитав я в неї, показуючи обрану відстань на карті. «Мабуть, тридцять п'ять сорок. А якщо пройтися пішки від батареї до стіни?» «Метрів триста». Я кивнув. Ми подивилися одне одному в очі. «Знаєш, чого я зараз хочу більше за все?» – запитав я. «Щоб усе це лишилося в минулому», – висловила припущення вона, – «усе, крім тебе». Гуля всміхнулася. Я нахилився до неї, поцілував у губи. «Чому ти не носиш шапку, яку тобі подарував мій батько?» – запитала Гуля, поглянувши на сонце, що зависло над нами. «Я одягну, вона в рюкзаку. Двічі я відміряв кроками вибрану відстань». А тоді записав зі зворотного боку карти схеми отримані 355 метрів. Тоді тим самим олівцем просто намалював тоненьку сантиметрову лінійку між двома орієнтирами на карті. Потім довго ділив метри на сантиметри, плутався, перераховував. Усякчас виходило щось не те. Зрештою я вирахував, що в одному сантиметрі на карті схеми було майже 9 метрів. Тепер треба було перевірити правильність цього масштабу на якісь інші відстані, тож я знову взявся до вивчення карти. Точкою відліку вирішив знову вважати артилерійську батарею. Подумки провів від неї лінію до фундаменту солдатської їдальні. Тут відстань була коротша, і я, намалювавши олівцем таку ж поділену на умовні сантиметри лінію, подався міряти відрізок ногами. Результат мене спантеличив. Схоже, карту схему креслили п'яні геодезисти, бо ж після кількох перерахунків я переконався, що на цьому відрізку один сантиметр на карті схемі відповідав 22 метрам. Досі розгублений, я попрохав Гулю перерахувати ще раз. Її результат виявився таким самим. «Що це означає?» – здивувалася Гуля. «Це означає, що доведеться багато копати», – трохи пригнічено відповів я. А тут якраз дуже вчасно з'явився Петро з лопатою на плечі. Він спускався до нас піщаним пагорбом, щось наспівуючи собі під носа. Першим ділом я зіпсував йому настрій, і його посмішка під чорними вусами швидко вирівнялася у звичайну лінію рота. «Ну, гаразд», – після паузи почав говорити він – «Проте ж ми віддаємо, де шукати!» «Егеш!» – кивнув я. «Он від тих каменів і, певно, майже до моря, а в інший бік іще метрів триста-чотириста!» «Ось тобі, копачка, і вйо до роботи!» – скомандував Петро і простягнув мені знаряддя фізичної праці. Я знову подивився на карту, на дві позначені криниці, яких уже давно не було – їх розташування вирахувати було б нескладно, якби карта-схема була нормальною. Але єдине, що тут було майже нормальним, це лопата.